Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'd Para pemirsa dibanapun anda berada Bersyukurlah kepada Allah Kita masih dimudahkan oleh Allah Untuk melanjutkan Untuk melanjutkan perjalanan kita Menuju rida Allah Iaitu dengan silsilah Yang kita adakan pada saat ini pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang tobat dan dosa ada dua macam dosa ada dosa kepada Allah dan dosa kepada hamba Allah dan harus dibedah, dibedakan antara dosa kepada Allah dan dosa kepada hamba Allah. Ingat intinya kalau dosa kepada Allah cara bertobatnya cukuplah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala menangis di hadapan Allah Allah akan mengampuni. Dan jika itu dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ciri pertobatan yang sesungguhnya adalah seorang hamba itu malu jika dosa tersebut dilihat oleh hamba Allah. Sehingga dengan dosa yang dilakukan tidak perlu diceritakan kepada siapapun, dia pun, biarpun itu orang yang sangat kita percaya karena kita menganggap itu adalah air besar jadaban Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dosa kepada Allah. Jangan ceritakan dosa kepada Allah dengan manusia. Tanda diterimanya dosa tanda diterimanya tobat kita kepada Allah karena dosa kita kepada Allah adalah di saat kita bisa menyembunyikan dosa tersebut. Tidak kita sebut kepada siapapun. Zina dosa kepada Allah. Jangan siapapun yang terjerumus dalam berzina maka jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak akan bisa mengampuni zina. Dan kalau anda bertemu dengan orang yang pernah melakukan zina, maka ketahilah ajari dia untuk menutup aibnya. Sehingga ini tugas semuanya, ulama dan semuanya untuk membantu orang-orang yang terjemur dalam kehinaan dosa, zina, mabuk-mabukan dan yang lainnya. Agar mereka terus punya rasa malu di masyarakatnya, malu kepada Allah, maka itu mempermudah untuk tobat. Jangan sampai ada di antara kita adalah hamba-hamba yang begitu mudah bercerita tentang dosanya. Kullu umati mu'afa Disabdakan oleh Nabi umatku aman-aman saja Illal mujahiruna Kecuali mereka yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Dalam riwayat mujahiruna bidzina Orang yang terang-terangan dalam melakukan zina Bagaimana terang-terangan dalam melakukan zina Tidak ada orang berzina di alun-alun Akan -alun Tetapi yang dimaksud terang-terangan dalam berzina Terang-terangan dalam bermaksiat adalah Di saat seorang hamba melakukan kemaksiatan di tengah malam Akan tetapi di esok harinya ia bercerita dengan teman sahabat-sahabatnya Maka itu tanda tidak diampuni dosa oleh Allah. Siapapun yang terpleset dalam mabuk-mabukan zina dan sebagainya, tutuplah dosa itu menangislah kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun. Dan bagi yang mendengar tentang saudaranya yang melakukan berzina, tengok di dalam hati diri anda sendiri. Apa yang ada di dalam diri hati anda. Kalau ternyata anda merasa ikut menyesal, anda ada iman. <tuh -tuh> kalau anda menginginkan kebaikan untuk diri orang lain, maka ada cinta di dalam diri hati anda. Kalau anda merasa bertepuk tang, merasa senang di saat orang tersebut dalam kemaksiatan, yang rusak adalah hati anda. Ketahuilah ya bahwa yang harus kita fahami di dalam bertobat di sini adalah sebelum kita berbicara tentang syarat tobat. Adalah, tanda dosa kepada Allah yang diampuni adalah seorang hamba itu berusaha untuk menyembunyikannya. Dan cukup dia mengadu kepada Allah. Bahkan hukum cambuk. Jika dianjurkan orang untuk ikrar ngadu ke mahkamah untuk bercerita tentang zinanya, bahkan para ulama menjelaskan jika ada seorang yang mati dalam ya, seorang yang melakukan pelanggaran zina, muhsan yang harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Agar tetapi para ulama pun menjelaskan bahawa jika hukuman rajam yang akan diberikan kepada orang yang melakukan zina muhsan tersebut Karena diketemukan oleh saksi, maka diikat. Tapi kalau karena ikrar, tidak usah diikat. Kenapa kalau karena ikrar? Memang ikrar zina tidak dihimbau. Mengadu ke mahkamah berkata, aku zina tidak dihimbau. Bukan sesuatu yang sunah, bahkan sebaiknya ditutup. Sehingga ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Aku melakukan zina, di jabal Rasulullah. La'allaka qabbal, la'allaka lamasta. Rasul tidak langsung mengatakan, oh zina. Oh tidak, Nabi malah berkata, la'allaka lamasta. Barangkali engkau hanya menyentuhnya saja. Tidak ya Rasulullah aku melakukan zina. Dijawab oleh orang tersebut. Benar ya Rasulullah aku melakuk. Tiada ya, Rasulullah aku benar melakukan zina. Dijawab oleh Rasulullah. Allah kekabul Mungkin kau hanya menciumnya. Tidak Rasulullah aku melakukan zina. Ah, mungkin tidak sampai masuk benar ya Rasulullah Allah kafah hatta mungkin tidak sampai masuk tidak Rasul aku melakukan zina baru setelah empat pengakuannya dilakukan hukuman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut artinya dididik oleh Nabi Muhammad untuk tidak kita berikrar di saat melakukan dosa kepada Allah cukup kita ngadu kepada Allah yang pernah mabuk ngadulah kepada Allah tidak usah dicambuk yang pernah berzina tidak usah dicambuk tidak usah mengaku aku berzina karena apa itu akan menumbulkan kerendahan martabat keluarga di depan manusia akan hina di hadapan Allah juga hina tutup Tutuplah dan mengadulah kepada Allah. Sehingga semua berperan menjadi seorang soleh di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu SWT. Ini cara tobat kepada Allah adalah tutuplah aib tersebut. Dan para ustaz dan para pembimbing. Jika ternyata ada orang datang kepada anda. Lalu, lalu curhat. Bercerita tentang aibnya. Diajari agar tidak menyebutkan aibnya di depan orang. Kalau perlu pakai bahasa. Pakai bahasa yang tidak menunjukkan kalau dia adalah pelakunya. Mungkin bertanya dengan pertanyaan, si Fulan melakukan begini, gimana cara bertobatnya? Tidak perlu berkata, aku pernah mabuk. Tidak perlu berkata, aku pernah berzina. Dan kalaupun ternyata ada orang yang berkata, karena ingin tobat, ingin cari, ingin punya jalan, ingin ada yang membantunya. Lalu berkata, ya Syekh, wahai guru, aku telah melakukan zina. Bagaimana cara tobat? Maka didiklah dengan cara yang pertama, ajari dia untuk menutup aidnya menutup dosanya, menutup kesalahannya di depan manusia dan biasakan dia memohon ampunnya di depan Allah saja. Di kamarnya yang sempit menengadah kentang memohon kepada Allah, lalu dengan tetesan air mata ketahuilah air mata itulah yang menyelamatkan dia kelak di akhirat. Qulu a'yunun bakiyatu yawmal qiyamati illa 'aynun daqqat min hasyatillah. Semua mata ini akan menangis nanti di akhirat, kecuali mata yang di dunia pernah menangis karena takut kepada Allah jadikan dia menangis orang yang melakukan kesalahan itu. Jadi ini, Tutuplah lah kalau ada orang punya dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dibicarakan kepada siapapun. Biar Allah saja yang tahu dan memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ciri awal, mula-mula. Bahwasanya -mula. ciri yang paling urtah pertama dan utama. Kalau dosa tersebut akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'ala amin s-salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.